Cătălin Lontana atrage atenția asupra unui aspect al vieții artistului Ghiuri Pascu, un aspect care deși public, să știți, era mai puțin cunoscut sau oricum el capătă astăzi o altă relevanță decât înainte de sfârșitul mult prea timpuriu al lui Ghiuri. Pe blogul său Pascu mai avea din când în când postări din astea în care vorbea despre maestrul său spiritual, despre lumină, despre pace, despre liniște, dar na, era artist. Adică nu puteai fi sigur că face o poezie sau că e foarte serios. Îl pe toții, pe Ghiuri Pascu. Problema cu acest cult pe care Guri l-a împărtășit nu este nici măcar aceea că liderul său spiritual a fost condamnat într-o țară europeană pentru fals, us de fals, us de titluri academice false, practică ilegală a medicinei și conspirație criminală ca lider. Problema adevărată era că încuraja un soi de medicină alternativă care nu interzicea neapărat medicina clasică, științifică, dar categoric o lumina în ochii adepților încrederea în medicina clasică. Acum, eu nu vreau să discutăm astăzi absolut deloc despre Ghiuri Pascu. În fond, fiecare om are dreptul să creadă în ce vrea el și să facă așa cum crede el că este mai bine pentru el, iar acest drept este scris în Constituția României. Încă mai găsești pe toate drumurile, prin toate anunțurile de ziare sau de internet vrăjitoare sau chiar anunțuri din astea privind mișcări vasi religioase orientale în special. Ele intră destul de ușor în România și pentru că religiile tradiționale nu prea rezonează întotdeauna cu mai tinerile generații. Dar să mă ierte toți medicii din țara asta, pentru care am foarte mult respect, cred că și precaritatea sistemului sanitar din România ajută la împingerea oamenilor către medicină alternativă, practici oculte, vindecări energetice și mai știu eu ce. Am avut acum câțiva van dacă mai știți, scandalul flăcării violet și un președinte care schimbase din albastru în violet, tema țării de pe publicul de la Cotroceni mai recent am avut nebunia cu vaccinurile și o vedetă TV, care răspundește antivaccinarea pe rețelele sociale dar avem și am avut misticism în doctrinele de partid să știți și în zilele noastre și în istoria noastră așa că de ce n-ar fi ele și în politicile statului român până la urmă Domnule statistic cred că se poate dovedi că noi românii suntem o națiune mai mistică decât alte națiuni europene și pentru că nu mi-am propus să judec pe nimeni astăzi și nici nu mă pricep foarte mult la acest domeniu, o să vă invit să sunați azi la radio și să ne spuneți dacă e de bine sau nu că noi românii suntem mai înclinați decât alte nații spre ocultism? Atât de simplă întrebarea de astăzi. Haideți! 0372069599 Laurentiu, bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua! În legătură cu scepticismul ăsta e, e din cauza doctorilor care cu toată își mai dau interesul, părerea mea este... Dar nu e adevărat ce spuneți? Uh, ba da, să vă spun și de ce. Mama mea este de. internat în spital. Așa este, dar generalizarea dumneavoastră, ce meserie aveți? Montator. De? Tâmplărie pe BC. Și acum, dacă eu aș spune că toți montatorii de tâmplărie pe BC nu-și cunosc meseria sau sunt ca niște oameni în răi, nu v-aș simți supărat pe mine. Poate unii sunt, poate alții nu sunt. Da, din moment dat ce ea este să se internă în spital și o ține pe orul spitalului cu o boală mai gravă, de ce se întâmplă chestia asta? Poate că și din cauza asta să ajunge la alt fel de medicamente, adică altfel fel de cum să zic, că nu vine acum. Deci am spus eu ce spuneți dumneavoastră până acum. Avem da. într-adevăr un grad de precaritate al sistemului sanitar, Corea. un care, care eșec al acestuia. În legătură și cu vaccinurile pentru copii sunt uh, supărat pe chestia asta, pentru că avem cantacuzii nouă care s-a ales praful de el. Ok. Întrebarea mea era dacă e de bine sau nu e de bine, că noi românii suntem mai înclinați spre ocultism decât alte națiuni. Nu, nu este bine. Normal că nu este bine. Că Dar... este bine să ne... Așa. Pătrăm religia noastră și să avem în Ceea ce simțim noi Deci vi se pare așa. că religia noastră nu are Aspecte mistice? Ba, eu zic că nu Bă, Eu cred că are mai multe decât alte religii, mult mai multe Nu Oficial, adică nu e ceva rău în asta Încă o dată Pentru, pentru Dumnezeu Uite-ne, vezi, pentru Dumnezeu am zis deci... Da, pentru pe Dumnezeu că avem credință în el Și ne-am născut credința aceasta Nu suntem atei să nu credem în okay. Bine, Laurențiu, vă mulțumesc pentru telefon. Hai să încercăm să argumentăm mai mult, mă gândesc. Rares, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. V-am zis, nu judec de pe dinainte. nimeni. Spuneți ce considerați -a noastră a la această emisiune? Locătorul de dinainte a ridicat mingea la fileu. Și întrebarea era dacă suntem mai inclinați către misticism. Da, suntem. Sistemul, sistemul din țara asta, sau cum a fost țara asta crescută din ce am citit trăit, ne am înclinat către absolut orice pentru descoperirea personală, a credinței, a fericirii, a tot ce în fiecare. Ne-a înclinat sistemul? Ne-a înclinat inclusiv manuale de geografie. Ah, cum? de a, -a văzut nimeni, n am nimeni pe granițele a să vadă dacă există în realitate. Deci <laughs> a trebuit să credem corect exact ce ne spunea manualul. Stați că n-am înțeles, n-am înțeles. Păi noi am văzut niște desene, corect? La geografie. Ca toată lumea nu n-a toate a granițele din lume. cine ne-a făcut desenele. Deși deviem de la subiect. Nu-mi dau seama unde de de deviem. Ai problema mea. Deviem, deviem, <limate> dar da, încotro. Păi către misticism. Așa, deci noastră ar trebui Sau nu, nu, nu înțeleg, ar trebui să avem garduri ca ungurii pe toate granițele ca să no, existe fizic. Ac acest ce? sistem sau aceste credințe care unele sunt impuse, unele sunt beneficiază de mai multă reclamă sau de mai mulți adepți, sunt uh, la liberă alegere. Și atunci mie îmi pare rău că se discută de aceste probleme oarecum post mortem De fiecare dată ele apar în urma, în urma unei pierderi, în urma unui sacrificiu. Stați ca să așa, spun. nu poate să tragă nimeni concluzia, nici măcar Tolontan. Așa? Care a riscat destul ne, de mult, ne, să ne, știți cu articolul deci, de astăzi. Deci nimeni nu poate să tragă concluzia că Ghiuri Pascu a murit pentru că... Se ducea mai rar la spital că așa îi propovăduia cultul lui. Păi tocmai, nici nu am această concluzie. Nu se concluzie. poate am trage o astfel de concluzie. Am spus, că, am spus că subiectele care se ridică se întâmplă în urma unor tragedii sau evenimente sau plecări către rai sau... Uh, nu, asta era subiectul. Uh -huh. De ce nu se ridică înainte? De ce, nu se, de ce nu ni se dă o paletă de alegere și ni se dă... Unu, două, trei subiecte clare și bine definite și bine răsfirate de mass media. Acolo este și omul fuge. Deci dumneavoastră aveți o problemă rare aveți o problemă cu mass media. Eu vrem, vă întreb când ați fost ultima la vrăjitoare, n-ați înțeles? Când a fost ultima oară, unde? La vrăjitoare, domne. La vrăjitoare nu, știu, că nu le cunosc, nu practic. Poate din greșeală i-a fi ajuns. <laughs> bine, vă mulțumesc! <laughs> 0372069599 Cum poți ajunge din greșeală la vrăjitoare? Alex, bună ziua! Bună ziua! Vrăjitoarele astea ori fi ca agenții acoperiți de la SRI, <fie> de la SRI. Domnule, te cu ei, dar nu știi sigur Erau atât de acoperiți că nu știau nici ei Vă ascultăm, Alex Foarte acoperite Așa da, A dus partea ocultismului Doar spre medicină din ce am auzit eu până acum E ok până la urmă Să zicem Mai ales din faptul că domnul Torontan a scris articolul N-am nimica cu articolul, n-am nim nu, din păcate nu, am auzit de la dumneavoastră. Da, da nu, lucrurile astea, doamne, eu de ce am, am scris și eu pe Facebook, frate, citiți articolul lui Tolontan. Indiferent că sunteți de acord, că nu sunteți de acord cu orice, nu, da. e bine să Toată citim aceste are lucruri, are să știm de ele. Fiecare persoană are dreptul să creadă în ce vrea el. Prin Constituție. Da, da corect. Okay. Acum, eu am întâlnit persoane care cred că pot să, pot să se vindece deocându-se nu neapărat la vraci, că nu mai suntem în secolul 1. La un, <laughs> cred că unele persoane au puteri de-i Extrasenzoriale, integrare în absolut, nu contează. Da, un, ca, una, ca un fel de atac energetic, dar de bine. Exact, exact. Dar, până la urmă, medicina tradițională, să-i zicem, moderna. Da. La un moment dat, întâlnim și chestia asta, efectul placebo până, sau placebo, până la urmă. Un pacient este injectat cu soluție salină și unul cu medicament. Da. respectiv, da. ca să combată boala. Și da. psihicul pacientului care este injectat sau este, îi este administrat efectul placebo în ghilimele, nu, să știți că identifică mai repede. Domnule, asta cu efectul placebo e paramedical, că la fel există și efectul nocebo. Adică dacă, da, o, dacă o, doctorii corect. chiar ar crede în placebo și în nocebo, n-ar mai scrie contraindicații pe... Da, corect. <laughs> deci, Eu zic că psihicul uman așa poate să treacă... Foarte multe De, de exemplu și de poate ce poate să treacă Și unde sunt limitele psihicului uman Limitele nu, nu, nu Parerea mea că nu există o limită Ar trebui antrenat Psihicul dumneavoastră i-a antrenat? Nu, al meu nu Da, atunci de, de un unde nostru. știți lucrurile astea? De psihic? Da De, de, de, de psihicul antrenat Este o părere personală Că putem să trecem peste orice Și peste orice boală Dumneavoastră spuneți că eu, de exemplu, dacă aș avea un psihic antrenat, aș putea să comunic cu o eventuală civilizație de pe o planetă ciudată despre care am citit o astăzi pe internet? Nu, nicio formă. Că acolo s-ar putea să existe niște civilizații și dacă eu sunt antrenat, nu se poate? Nu, vorbeam acum în cadrul medical, dar da, părerea mea, că nu se poate. Bun, ok, spuneți-mi atunci ce pot eu să fac cu un psihic antrenat? De exemplu, cu un psihic antrenat putem să trecem peste un cancer, părerea mea exact, asta este o mare problemă. Nu mi-l închide pe Alex, nu mi-l închide pe Alex. lasă mi pe Alex, că vreau să mai vorbesc cu Alex. Știți care e problema cu bolile astea uh, care din de medicinei? Da, dar știți care e problema cu astea incurabile? Deci în momentul de față în care Dumnezeastra a spus asta cu psihicul antrenat pe da. la o emisiune recepționată în momentul ăsta de vreo 400 de mii de români. Dar putea ca o parte dintre ei chiar să sufere de cancer și să, și să facă un tratament extrem de dureros, știți? E, ca la nu cancer. Nu greșit. Tatăl și... nu a murit de cancer, Așa. a trecut. Ok. De cancer. Dar pentru că s-a lăsat pradă bolii. Efectiv. Nu, nu a vrut să facă nimic. El s-a așezat în scaun și a murit. Da. Deci despre asta vorbesc. Nu sunt da. conștient de cauză. Da, da, Nu, vor, încă dată, nu, vor, nu vorbesc. Încă o dată. 100%, încă o dată vă spun așa. Deci, acum dumneavoastră sunteți un anonim la o emisiune da. de largă audiență și susțineți faptul că un om cu un psihic antrenat poate să nu mai ia și să scape cu viață. Vă dați seama am cât înțeleg. rău ați făcut dumneavoastră unor oameni care trec în momentul de față prin niște chinuri înfiorătoare ca să se salveze. Ca să salveze viața, adică ei s-ar putea să renunțe la citostatice. Pentru că doamna a sunat asta și a spus că le trebuie doar un psihic antrenat. Nu, le trebuie și un psihic antrenat, domnul Gura. Nu poți să treci de asta dacă nu vrei, în primul rând, dacă nu-ți dorești chestia asta și totul părește din psihic. Ok. Ce să zic, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599 Emisiunea este liberă, dar în același timp v-am spus, trebuie să fiți cu toții conștienți în momentul în care intrați la România în direct, câți oameni vă aud și ce se poate întâmpla cu cei care vă ascultă. Elena, bună ziua! Bună ziua! Vreau să vă întreb dacă știți ce se, despre cazul acela care este mult mediatizat la televizor, cu niște tinere care sunt studente pe undeva pe la arte în Târgu Mureș și au fost uh, duse la un, așa zis, guru acasă și muncesc uh, foarte greu și... N am văzut la televizor, dar pentru că sunt jurnaliști, știu despre asta. Adică nu deci, prea m mai la ta, televizor, sincer bun. să vă spun. Deci vreau să pornesc... Uh, da, nici <laughs> eu, dar... Uh, din întâmplare, seamănă cu ceva care mi este foarte cunoscut și automat am fost atentă. Da. Încrederea, încrederea, încrederea de... e o chestiune uh, extrem de prețioasă. În momentul în care ai încrederea unui număr de oameni, că sunt doi, că sunt 10, că sunt uh, un milion, uh, atunci oamenii respectiv devin vulnerabili în fața ta, gurule. Mă înțelegeți? Adică, sigur că s-ar putea ca unii dintre ei să se dovedească a fi, pur și simplu, niște înșelători. Da, de șarlatani, dar asta înseamnă că putem generaliza și să spunem, domnule, toate mișcările de acest fel sunt conduse de șarlatani? A, nu, nu putem generaliza, dar întrebarea mea era că cum se poate întâmpla ca tinere care au un anumit grad de pregătire și, mai ales că tinerii prin ziua de azi are un mare, se poate informa foarte, foarte ușor. Poate atât de ușor să cadă în plasa unui astfel de manipulator. Mă întrebați pe mine asta? Era o întrebare retorică. Adică dați da yes. și răspunsul, că mi-e clar care e răspunsul. Cum se poate? Întrebarea retorică conține și un răspuns. Spuneți noastră. Răspunsul ar fi că ele, copiii aceștia, din cauza familiilor care sunt foarte ocupate, etic, etic, și uh, nu au timp să discute cu copiii atât de mult, Copiii aceștia au nevoie de uh, dialog, de sfaturi, de... Chiar dacă au trecut de vârsta de 18 ani, în interiorul lor tot un soi de copii rămân. Introduceți, persoane... da, spuneți. Iar aceste persoane își rezervă timp, având în vedere că altă ocupație nu au, să discute extra de mult cu acești, mă rog, așa-și copii, și automat să le canalizeze energia pe făgașul care le este lor folositor. Probabil că așa se întâmplă Elena, dar în același timp vă spun că dumneavoastră introduceți o prezumție că părinții ar ști în mod necesar ce e bine și ce nu e bine și cum ar trebui canalizate energiile de nu știu fel ce fel ale copiilor. Nu știu dacă aveți dreptate. Nicu, ce spuneți? Bună ziua! Bună ziua! Părerea mea este cranșantă și e, la obiect. Nu cred în vrăjitorii și în altfel de chestii. E nu la crezi. modă să zici nu că, că nu crezi în vrăjitorii. Nu, nu numai la modă, este credința mea sinceră. Mea, problemele de sănătate, de exemplu, trebuie să le rezolvi la doctor, că oricum dai mai puțin decât dai la o vrăjitoare. De problemele știți? de la tribunal, trebuie să le rezolvi la tribunal, dar nici de cum la o țară sau la Nicu, de unde știți că dai mai bucare. puțin la doctor decât la vrăjitoare? Vă întreb, din curiozitate. Pentru că la televizor am văzut că anumite, așa zis, vip au dat 10.000 de euro la vrăjitoare, erau la doctor, sigur, Cum mai puțin. Păi, dacă le o 100 de lei, n ajungeau la televizor. Anumite vip fac tot posibilul să ajungă da, da, da. la televizor. Deci, se înțeleg că, că și-au făcut publicitate. Să înțeleg că nu puteți trage Nu nicu la, ai la o, o singură problemă, nu puteți trage concluzia Că vrăjitoarea este o soluție Mai scumpă uh, Decât bine, medicul Spuneți. Bine, bine, dar oricum uh, o, o, o, Din toate acele vrăjitoare N-am auzit niciodată că ar fi studiat la Sorbona Sau la Cambridge Sau mai știu unde bine. La un anumit grad de cultură automat se cobor la nivelul lor de, sub gradul lor de cultură a ce, ușor. La sfaturile lor, ce la, ușor este să vorbim ce ușor este să vorbim despre gradul de cultură al vrăjitoarelor, evitând discuția despre cel al cui? Al pacienților clienților, cum să numesc ăștia? 0372069599 Tudor, bună ziua! Bună ziua! E de bine sau e de rău că suntem mai mistici decât alte nații? Eu cred că este puțin uh, mai rău. Păi de ce? Că uite, ne dă o forță a psihicului, cum zicea cineva mai devreme. Da, poate ne dă o forță a psihicului prin forma că uneori superstiția depășește rațiunea. Am cunoscut persoane care nu erau uh, mistice, ca să zic ça, dar atunci când poate te lovește uneca de deci cânul, uh, te agăți de orice posibilitate. E, e omenește, să da, e omenește. Asta e o reacție umană. Nu suntem toți ingineri pe lumea asta. Să mă ierte pentru această grupă nepotrivită Vă ascult Corect Dar consider că na, Poate pentru faptul că nu sunt o persoană religioasă de fel Dar consider că Aproape toate cultele Hai să nu zic toate Aproape toate cultele nu au decât un singur scop În lumea asta Și acela la de adunare de capital așa, uh, așa au zis romanii și despre creștini când au apărut, să știți a, așa zic și eu despre creștini, sincer A, dumneavoastră Bun, atunci, uite, așa zic eu și Despre care spun că Dumnezeu nu există, la un moment dat și asta Se transformă într-o religie uite, Totul e să capitalizezi niște mulțimi ne. Corect, eu nu spun că Dumnezeu există Nu spun că nu există, dar consider Că dacă Dumnezeu este tot puternic Și atot iertător și tot așa înainte Eu dacă încerc să fiu o persoană Bună în viață, încerc să respect niște reguli așa. Care, princă o bună parte din păcate, păcatele religioase, să spunem așa, ele o foarte bună parte coincid cu legile noastre. Cum ar veni dumneavoastră, nu sunteți foarte interesat de Dumnezeu, dar în același timp, prin ceea ce faceți, nici nu îl supărați, nu? Consider că dacă încerci să fiu o persoană bună în viață, dacă voi, când voi muri, dacă voi ajunge și voi... Așa. Spiritul meu va acosa că există Dumnezeu, el nu ar trebui să fie supărat pe mine fie că eu nu am dat bani la preoți, nu am frecventat biserica foarte des. Dacă eu în viața am încercat să fiu o persoană bună, corect? Ceea ce spuneți dumneavoastră se numește agnosticism. Mai citiți despre asta că e interesant ce spuneți. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Încă o dată, repet, fiecare crede ce vrea. Nu spun că e bine să crezi în Dumnezeu, în vraci întămăduitoare sau în orice altceva, Cred că deja am păcătuit cu această formulare, punându-l pe Dumnezeu alături de, nu știu ce, guru. Da, mă rog, în fine. Pur și simplu vreau să vă spuneți opinia despre asta. Ce forță avem noi românii pentru că suntem mai mistici decât alții? Bună ziua, Alina! Bună ziua! Ascultă. Uh, da, părerea mea este că totuși este o involuție. nu e nu bun, pentru că nu... Nu văd rezultate, nu văd să ne ajute cu ceva mersul la văjitoare sau. mai ales că eu sunt din Iași, peste o săptămână o să fie hramul ăsta cu spânța Paraschiva și o grămadă de lumii vine și să în niște oștioare și nu cred eu că asta ajută cu ceva pe cineva. Voi de mine, cred că n ați avea curat să spuneți asta și așa pe da, stradă cu spus, mai mulți oameni. Da, sigur că am spus-o, sigur că am spus o Și sunteți în continuare și nu -a din Iași. Nu-i numai părerea mea. Mâine vin la ea bine. Da, știu că veniți. Alina, Alina deci dumneavoastră vă duceți într-o zonă chiar interesantă. Dumneavoastră spuneți că, de fapt, și genul acesta de misticism uh, uh, ortodox, da, zic bine? Da, e dăunează. De ce? Care? Cum vă dăunează? Mie personal, mi se pare o minciună, deci perpetuarea acestui obicei în mintea oamenilor. Deci nu, nu, nu le să spune că nu ajută cu nimic un lucru material la, știu, mântuirea sufletului. Dar are nicio legătură spiritul cu materialul. Nu are, chiar nu are. <truz> Și, nu știu, clasa preotească au, au, nu știu, cred că are un interes îi țin așa, un pic în întuneric să zic. Ma da. se părerea mea, nu știu. Sigur, sigur, iar eu respect părerea dumneavoastră, dar pot să vă dau un contraexemplu, așa. Vă întreb în felul următor. Ați întâlnit în viața dumneavoastră oameni hotărâți care au reușit tocmai datorită hotărârilor? lor? cum? adică ce fel de hotărâri? Uite, pot să vă dau exemplul lui Ștefan cel Mare, dacă vreți, așa. Era un om foarte hotărât, nu? Da, era. Ce îl mâna pe el în luptă, vorba poetului? Nu știu, apărarea pământului, îl strămoșesc. Și dacă pe, pe alții, țară, să zicem că așa e cum spuneți dumneavoastră, unii ar spune că credința creștină, dar dacă pe unii credința îi mână în luptă, ca pe Ștefan cel Mare, cum a zis, dragostea de țară, ce-i rămâna asta? Deci nu, eu nu m-am legat de credință, m-am legat de aceste obiceiuri Aha. nefolositoare. Deci nu am nimic cu credința noi. Obiceiurile sunt nefolositoare. Mă uit la mama, are un dulap plin cu chestii pentru moarte. Cu uh -huh. bomeni și cu niște chestii inutili. deci Nu sunt inutile. Ar... În general, da, știu, bătrânii au acest obicei de a, strânge, de a strânge... E chiar o tradiție, aș spune, de a strânge lucruri, de a se pregăti, de a-și pregăti înmormântarea într-un fel, principal pentru a nu afi. Fii o povară pentru copii atunci când va veni momentul respectiv pentru a uh, face o impresie bună, pentru a fi respectați de către cunoscuți, nu? Și asta cred că face parte dacă îmi dați voie și din proces de pregătire psihică. Aici vă duc eu în zona ușor ocultă, dar încă o dată ce e rău în asta? Bună ziua Gabriel! Bună ziua, domnul da, Guran. Gabriel, mai puțin. Alina, Alina, Alina a făcut o distinție foarte interesantă între religie și credință. V-am mai vorbit eu însum despre așa ceva și am tot respectul pentru Alina. Vreau să o asigur de acest lucru. Dar ea a trecut o frontieră foarte interesantă, aia dintre religie și credință. Poftiți, Gabriel. Este o... Încă o dată, bună ziua. Da. Uh, cum să vă zic? Nu știu dacă m-au zis foarte bine că... Nu prea. Nu prea, dar dacă dați okay, un mesaj de... mai rapid, așa e în regulă. Haideți că încerc să, să fac chestiune, ia să vedem dacă acum am auzit și dacă mai bine. Putem depăși problemele tehnice ca să ajungem la cele spirituale, Gabriel, ah, da, vă rog? Da. Okay. Uh, bun. Ceea ce vreau să spun este că totul ține de ceva ce nu s-a adus în discuție acum, și anume educația. Educația este principalul factor, în opinia mea, care determină un anumit grad mai ridicat sau mai puțin ridicat Al ocultismului în ceea ce privește un popor Deci v-ați că noi românii în esență Suntem mai proști ca alții Și de-aia suntem mai îngleați pe misticism Nu că suntem mai proști decât alții Dar în momentul în care noi găsim inclusiv un folclor Zicale de genul cu Dumnezeu înainte Capul ce se, se pleacă Sabia nu anul taie și așa mai departe Despre ce vorbim? Păi găsim și zicale de genul Baftă sau noroc Da, încrederea în ceva superior Nouă care e o post de, nu știu, cel mai bun, cel mai așa, când aveți Da, e urare, e precum apa sfințită, nu are cum să facă rău. Da, dar poate să facă bine? Asta e întrebarea de, de fapt acum. Cum, nu are cum să facă rău, dar nici bine nu are cum să facă. Da, dincolo de orice lucru Adică discutăm științific Ok, un grad de ocultism sta, sta, sta, sta. -am dus... noi Deci ați început cu o zonă interesantă Într-adevăr în premieră la această emisiune Și vă mulțumesc pe asta După care ne-am dus în... cu totul și cu toată da, altă parte ideea este, ideea este în felul următor Din punctul meu de vedere Și niciodată nu spun că am adevărul absolut Lucrurile sunt așa Cu cât un popor are un nivel de educație mai ridicat Cu atât și nivelul ăsta de ocultism Se duce un pic mai jos cade. Pentru că, științific vorbind, anumite lucruri sunt explicate prin prisma științei, nu prin prisma convingerilor de orice natură ar fi ele. Așa este, religioase, dar nu întotdeauna știință e în, conf... în conflict cu convingerile religioase. Ca să dau doar un exemplu și să liniștesc pe toată lumea, că probabil deja... Așa? Pot să vă spun că, de exemplu, Biserica Ortodoxă încurajează mersul la medic. Încurajează mersul la medic? Da. Corect. Poftiți. Deci, în care e conflictul? timp... Aici nu este un conflict de, să spunem, dogmul sau de ceea ce încurajează biserica. Însă, haideți să vedem poziția bisericii vis-a-vis -vis de transplant. Aici, vă mulțumesc pentru telefon, într-adevăr. Dar și asta cu transplantul e o chestiune extrem de personală. Adică, eu încurajez pe toată lumea să se gândească, băi, ce s-ar putea întâmpla cu uh, inima sau organele mele în cazul în care mor accidental? Toată lumea cred că ar trebui, dar în același timp, astea sunt decizii intime. Nu poți să condamni pe cineva că ia decizia să nu-și doneze organele. Sau chiar și biserica, nu știu dacă poate fi condamnată că e împotriva uh, unei astfel de Poate Victorie, Te uiți urât la mine. Colegul de la Butane se uită ca urât la mine. asta e o chestie de dezbatere, să știți. Și promit că atunci când va mai veni dezbaterea publică, va fi și la România în direct. 0372069599. Ioana, bună ziua. Bună ziua. Aș dori să vin și eu oarecum în completarea antevorbitorilor, în sensul că eu sunt o pacientă cu neoplasm, da? Depășit acest moment, dar am am ales uh, să urmez numai o parte din tratament. Adică trebuia să trec prin mult mai multe și am decis să nu urmez un anumit uh, tratament, adică hormonoterapia. L-am oprit uh, de la mine putere. Uh -huh. că un, un vorbitor înaintea mea a spus că tatălui a ales să nu facă. Da, se poate depăși mă, pe partea unei credințe, să zicem, nu neapărat, dar poți decide dacă vrei sau nu vrei. În al doilea rând, aș vrea să spun că... bineînțeles că poți decide să oprești un tratament cu citostatice sau cum ați spus dumneavoastră, hormonoterapie. Poți să faci asta? Însă în același timp ce șansă vă mai rămâne, vă întreb Ioana. Șansele Oarecum ți le... Pentru că și dacă urmezi tot ce ți se spune, nu ți se garantează, nu -ți garantează nimeni, dar și alegând varianta să întrerupi sau să nu urmezi de la bun început, poți, poți trăi alegând în concordanță cu ceea ce crezi, cu ceea ce vrei să... Ce rezultat vrei să ajungi? Poți am care jenă alege... să intru în viața dumneavoastră așa, dar vă supărați dacă vă întreb care anume credință va, nu știu, va făcut pe dumneavoastră să întrerupeți tratamentul pentru cancer? Da, credința în Dumnezeu și în, în Sfinții care sunt prezenți. Fie că îi vedem, fie că nu îi vedem pur și simplu, pentru că dumneavoastră credeți în Dumnezeu, ați zis că asta e o cale mai bună decât tratamentul medical, medicamentos. Da, am urmat chimioterapie, radioterapie, am urmat o parte din hormonoterapie și de la mine putere am întrerupt hormonoterapia, ceea ce era un mare risc considerat din punct de vedere medical. Și iată că au trecut șase ani respectiv 5 de când am întrerupt eu hormonoterapia și nu regret nici o secundă. Păi, da, da. După ce chiar dumneavoastră a spus, ați făcut o bună parte din tratament. Acum nu, nu, nu, nu. Ar trebui să urmez uh, ani uh, și să revin la control. În sensul că la 5 ani obligatoriu hormonoterapia trebuia evaluată și cam 8 ani hormonoterapia pentru că eu eram relativ tânără și ah, iată, sunt, iată, iată că sunt câteva detalii pe care noi cei care v-am ascultat până acum nu aveam de unde să le știm Bineînțeles că în cazul persoanelor tinere, șansa de a pf, ameliora ceva urmând tratament și dumneavoastră ați făcut chimioterapie și radioterapie, Ioana, este mult mai mare Mă da, înțelegeți? Da, este adevărat. Dar, și atunci const... cum a ajuns la concluzia că v-a salvat. Credința? Nu zic că nu e așa. Vă întreb, cum ați ajuns la concluzia că va salva credința? După ce dumneavoastră ați făcut un tratament, iar pe ultimul, adică două iar pe ultimul l-a făcut complet. În condițiile în care aveați niște șanse mai mari pentru că era tânără și puternică. Deci. De tânără la 40 de ani nu eram da, nici tânără, foarte tânără, nu, nici. nu, nu, nu. 40 de ani, iertați-mă, eu am 42. 40 înseamnă tânăr în ziua de azi. Da, din punct de vedere al incidenței neoplasmului, nu sunt cei de tânără ca și segment de, de vârstă. Deci nu se punea problema că mă ajută vârsta. Ioana, dumneavoastră, ați putea să le spuneți tuturor oamenilor care au cancer să prenunțe la tratament și să se roage la Dumnezeu că vor scăpa? V-ați putea este... asuma să-i aveți pe conștiință? Nu, în nu, felul nu. Este, este o alegere personală și sunt medici care s-au zburlit când au auzit că eu am întrerupt fără să anunț pe nimeni, fără să mă consult cu nimeni, dar la un an după ce m-am operat am revenit în în oncologie, da, la trestioranul, și paciente cu aceeași situație ca a mea, care nu aveau niciun fel de suport, să se cheamă credința în Dumnezeu sau altceva, au clacat și cu tot tratamentul urmat nu... N-au avut șanse. Pentru că fiecare dintre noi este un individ, adică este diferit de celălalt. Dar iertați-mă că vă întreb încă o dată și asta e o chestiune intruzivă pe care nu aș face un în mod obișnuit. Dacă dumneavoastră aveți o credință atât de puternică, de ce v-ați mai dus încă o dată la spital la un alt după aceea? Să, să încurajez pacientele. Nu va, Am constatat... Deci nu v-ați dus să vedeți cum stați dumneavoastră? Uh, nu, nu, nu. Deci eu am făcut uh, strice uh, și mai mult sub aspectul faptului că fratele meu este medic-chirurg și m-a dus la colegii lui și n-aș fi vrut să creadă că sunt nerecunoscătoare. Uh, dar dar dumneavoastră v-ați dus la spital atunci ca să faceți prozelitism? Să le spuneți uh, uh, uh, nu, pacientelor nu, nu. de acolo de bolnave de nu. cancer că... A Trebuie să nu. crede în Dumnezeu și o să scape? Nu, nu, nu, nu, nu, nici, nu, nu, nu. Uh, am vrut doar să transmit faptul că nimeni nu trebuie să trăiască cu un drop de sare. Adică ai voie sau nu ai voie să faci sau e bine sau nu e bine să faci anumite lucruri. Pentru că în momentul în care ți se pune acest diagnostic foarte dur, uh, cam greu să, să, să fii pe o linie de plutire. Categoric e o mai lovitură fii. pentru oricine. Frica de moarte este o trăsătură importantă a noastră a oamenilor. Ne scoate din multe... Dar l-ați auzit pe Gabriel, care mai devreme spunea că avem o problemă legată de educație și că din cauza asta apelăm mai des la diferite nu, credințe, nu neapărat la religia creștină, la diferite credințe în locul medicinei științifice. Nu știu dacă se, se poate generaliza... Al doilea aspect pe care voiam eu să-l aduc în discuție este faptul că am în familie cineva care, credibil sau nu pentru cei din jur, se ocupă cu lucruri rele. Adică poate aduce, așa zisele, energii negative sau poate face, nu știu ce poate face. Și eu am pățit acest am, am avut o situație foarte grea în care soțul meu, în urma răscolirii energiilor, nu știu cu ce se ocupă, așa zisele vrăji, soțul meu a stat uh, ca într-un fel de comă aproximativ uh, 36 de ore, 40 de ore, știți ca într-un fel de comă, 36 de ore. Da, nu comă, o agonie. Deci el nu a știut, n-a mâncat, n-a băut, nu s-a dat jos. Și apoi ați mers apoi la un neurolog? Da, dar am fost și la control și nu, nu avea nimic. I-a făcut controlul și nu avea nimic. Ok. Puneți noastră o concluzie atunci pe tema pe care am propus o astăzi. E un lucru pozitiv sau negativ? Că noi și... În special, oameni ca dumneavoastră, Ioana, dacă nu vă spurați pe mine, suntem mai înclinați spre misticism, noi, românii. Suntem, mai da, în... suntem, suntem, pentru că eu am trăit în Israel trei ani de zile și e adevărat, noi, ca și popor, suntem mai înclinați în... spre. În Israel, unde? Am trăit în Gan, deci undeva în apropiere de de la Viv. Și oamenii de acolo care sunt, mă rog, cu niște riscuri mult mai mari decât astea de a te ataca energetic cineva din familie, oamenii aia zice, sunt mai puțin mistici decât noi. Da, nu, n-au -au nicio, nicio treabă. E cu... de bine sau e de rău faptul că noi suntem mai oculți decât alții? Este, cum să vă spun, e ca și când consider că a fi îmbrăcat cu o anumită haină e ceva mai... Nu. Ține Nu e important, spuneți dar este cum ne raportăm noi să știți că uh, un medic pe care l-am cunoscut eu îmi spunea că persoanele și evenimentele sunt neutre doar noi ne raportăm într-un anume fel și reacționăm în consecință așa cum vedem noi deci faptul că noi suntem mai mistici sau nu ca popor, nu, doar ce, ce facem noi din, din treaba asta, dacă, deci, stai, stai, stai. dacă dumneavoastră tocmai ați enunțat o teorie potrivit cărea Dumnezeu este neutru. Am înțeles eu corect? Uh, nici nu ne ajută, nici nu ne încurcă. N-am uh, da, înțeles bine? Da, nu, nu pot să spun că Dumnezeu este, este neutru. Deci cum ar veni de sine stătător, dar noi ne raportăm la tot ce ni se întâmplă, la persoane, la... Deci noi ne ducem către Dumnezeu, către o persoană, către un eveniment cu anumite idei preconcepute sau cu anumite gânduri. Așa. Și ceea ce se întâmplă noi putem privi ca fiind pozitiv sau negativ. Ok. Deci ați definit percepția subiectivă. Vă mulțumesc pentru telefon. Bună ziua, Ioan! Bună ziua! Vă ascultăm! Aș dori să fac niște precizări, pentru că am văzut că antevorbitorii mei nu prea făceau diferența, mulți nu făceau diferența dintre misticism și credință. Sunteți preot? A... Nu, am studiat teologia. Aveți o voce de preot Vă ascult. Bine, mulțumesc. Eu v-am zis doar atâta, că vreau să vă zic că credința ține de orice, eu cred în pom, eu cred în Dumnezeu, eu cred în orice altceva. Când misticismul este o formă mult mai accentuată a credinței. Adică o poți vedea la anumiți călugări sau la anumiți oameni care pot să se roage nu știu câte ore sau, mă rog, tibetanii, orice ar fi. Așa. Asta înseamnă misticism. E deci, o interpretare. Poate... Deci stricto sensul, ca să vă duc eu acum într-o altă zonă, e așa cum spuneți dumneavoastră, misticismul ca formă de introspecție. asta s-a definit dumneavoastră acum. În același da. timp, capacitatea sau, cum să spun eu, mai degrabă, incapacitatea de a înțelege unele lucruri și de a le pune, să zicem, pe seama unor fenomene inexplicabile, tot misticin se numește, să știți. La sens, să zicem așa, în sens general. În sens general. După aceea, mă iertați că am definit aceste lucruri cât mai clar, dacă ați văzut dumneavoastră, dar din, exact din definițiile astea se poate face o manipulare atât de subtilă a mulțimilor, iar eu sunt jurnalist și trebuie să fac astfel de precizări. Vă ascultăm. Uh, da, după aceea uh, am văzut așa o reacție destul de virulentă a unora împotriva bisericii. Eu n-am văzut-o. Unde ați la emisiune asta, o Da, am simțit. -o. Adică merg oamenii să se închine la niște oase, la. Da, dacă a... așa cred ei, da, a spus a... Ei cred a Alina de la Iași, da, doamne, e o problemă. Da, bun. E problema ortodoxilor sau altor confesiuni care merg la astfel de lucruri. Dar uh, nu mi se pare normal să zicem că, așa asta am vrut să zic, uh, iertați că divaghez, așa. am vrut să zic că, din punct de vedere istoric, dacă ne uităm în istorie, partea de este Europei a fost mult mai mistică decât partea occidentală. Partea ortodoxă. Da. Sau, că... sau partea, mai put... partea care n-a trecut prin reforma religioasă din secolul 15-16 și mai târziu. Nu, partea parte ortodoxă. Mă refer România, Bulgaria, Grecia, parte Rusia. Partea ortodoxă. Suntem, suntem mult mai mistici. Uh, și aș zice că românii suntem mistici și pentru faptul că, fiind un popor de multe ori asuprit, mai ales de turci, uh -huh. uh, ne-am găsit pare în biserică. Concluzia noastră este greșită pentru că rușii n-au fost asuprit de turci și sunt la fel de mistici ca și noi, dacă nu chiar și mai și. Ei mai cred și în vot, că știți, suplimentar. Mă rog. Eu zic doar de români Păi da, nu Deci nu vedea raționamentul dumneavoastră Am a... desințat raționamentul dumneavoastră Cu un contraargument Rușii sunt și ortodoxi Sunt mai și chiar decât noi În foarte multe cazuri Și nu au fost asupris de turci Deci de ce să dăm vina pe turci? Nu au fost subdezvoltați ca noi turcii. Au avut conflicte Dar nu i-au invadat În afară de Crimea Nu prea au ajuns turcii peste ei pe acolo Pentru că au fost un popor mai numeros Și mult mai unit nu, și asta e discutabil. Deci, încă o dată, asta cu turcii nu e chiar... Mai, nu mai am foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să vorbesc și cu Elena. Vă mulțumesc pentru intervenție, Ioan. Bună ziua, Elena. Elena! Alu, bună ziua! Vă ascultăm. mi scuze că am emoții și îmi tremură vocea. Împreună Răspunsul... să trecem... Aveți încredere, Elena, că împreună o să trecem peste ele, dar vedeți că mai avem un minut din emisiune. Vă ascultăm. Bun, pe repede înainte. Răspunsul meu oh. este că această credință, această tendință a oamenilor din România către ocultism, este un lucru bun. E pentru un pas că... înainte. E un lucru bun pentru că le dă oamenilor o speranță. Problema este a liberului arbitru. Ce facem noi cu viața noastră și cum alegem să o trăim? Pentru că această credință, că este în Dumnezeu, că este într-o altă religie, nu contravine cu un tratament medical. Nu contravine cu... De... Nu întotdeauna pe față, nu întotdeauna pe față, dar ca să închidem oarecum rotund emisiunea, în momentul în care sigur s-ar putea să afli că Done, fie bine să te duci la medic că trebuie să trăiască și el din ceva, dar al șaptelea nivel de lumină spirituală transmis printr-o pasă energetică rezolvă cauzele pe când medicul rezolvă efectul, acest tip de manipulare psihologică te poate poate duce într-o zi la moarte. Nu zic că e misticismul bun sau rău, v-am spus, emisiunea este liberă și fiecare spune și până la urmă e un exercițiu de sinceritate zic eu util pe care l-am făcut astăzi. Dar cred că niciunul de prațiune nu ne-ar strica din când în când. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.